Aur bat euro bat, lemarekin pausuko ikasleek ziburuko ikasleen aldeko elkartasun ekimen batean abian jarri dute. Ekimen honen bitarte ziburuko ikastolak jasaten ari den egoera eta honek dakarren gastu ekonomikoi aurre egitea du helburu. Oier Zabala eta Usuea izpuru, pausuko ikasleek ekimen honen elburuak azaltzen dizkigute. Ba, argazki bat ziburuko ikastola mantentzeko mm -hmm. eta ezogun nahi botate ikastola eta... Eh, nahi dugu ikastola bat egotea herri bakoitzean eta horregatik egin ditugu argazkiak eta espero dugu hor segituko dutela Pei urriza pausuko ikastolako irakaslea da sustengo ekonomikoaren garrantzia azpimarratu marratu digu Administrazio kontsailuan erabaki da beraz gure ikastolan hau bako txaren ikase bako txaren euro bat ematea beraz boiten du diru diropiskataraik ere Eta diru beharretan direlako, beraz, ziburuko ikastolaan, eta mehatxu handia izan dute, eta beraz laguntza ekonomikoare behar da, sustengo morala ere bai, baina diru aldetik ere behar dute, e, isuna, emabait e, leku bat okupatziagatik, gago batzuk, leku bat okupatziagatik, ara, leku publiko bat.